الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين në bëjina Muhammedin, më ala alihi, më sahbih, më më në tebi ahum bi ihsanin, ila jomiddin, më më ba'dë. Të dashër vlejzër muslimon, feja islame, ka të saktuar regula dhe të drejta për fëmijet. Fëmijet janë mjësishin e ka bërë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Si falenderim dhe Allahu të lërcuar për këtë mirësi, është dhe respektimi të drejtave dhe regulave të cilat i ka caktuar shëriati. Në mësimin e kaluar, ne kemi përmenu disa të drejta të fëmijes para lindjes. Ndërsa në këtë mësim, insha Allahu të ala, do të përmenim qatë drejta ose disa regula të cilat kanë bëjn me e, periudhen pas lindjes të fëmijes. Kur vjen një thmi në këtë bot, kur qifti këzohet me një thmi, kjo është mirësi e madhe, dhe natyri është që një ndër gjerat me cilat do të angazhohen, është edhe venja e emrit e thmi njës. E, është një shqetsim që ti zjedhen thmi njës, një emrit buku, një emrit mirë, ma dje qiftet me ndohen për këtë pun, edhe para lindjes, se qëfar e emrit do t'i venë, në që ofësa është djarë, e që parë emri ka mërë që vënë, në që ofësa është femër. Edhe shëriati ka dhe në rekomandime, ka caktuar tësa regula, ka bo kshila ose sugjerime në lidhje me zgjedhje në emri të fmijes. Fmija do të, të thirët me këtë emrë, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër do të kjetë po këtë emrë që i kanë vënë për indritë. Përëndaj duhet që prindit të, të, të, të, të, të zgjedhin për fëmijën e tyre një emër të bukur, emër të mirë. Emër që fëmijen, e nxit inkuar... fëmijën që në en kuajon për punë të mira, për vlera. ë Kjo pjesë që është pjesa e inkurajimit të fëmijës për punë të mira, për pajisje me vlera, për të marrë për shembull njerëzit e lart, njerëzit e vlerave, të besimit. Kjo pjesë do më thënë mungon të këshumica e prindrëve të cilët do më thënë mendohen apo përpishen kërkojnë që të gjenjë një emër të mirë për fëmijen e tyre. Pra përmendojnë që të gjenjë një emër të bukur, një emër të mirë, por ku shështë kërë emër i bukur, ku shështë emër i mirë? A duhet merë parasyshe dhe fakti që emërë të përmbaj vlera, emërë të nëzisë fëmijen për mirë, Të nxisë fëmijën të marr për shembull njerëz të larë, njerëz të mirë që ka pas njerëzia, padyshim që duhet të merret parasysh edhe ky aspekt në emrin që zgjidhet për fëmijën, por shumica e prindërve nuk e marrin parasysh diçka të tillë dhe mbase kjo vjen nga padituria. Atëherë rekomandohet që për fëmijën të zgjedhim emra të cilët e nxisin për mirë, për shembull nxisin për robrin e Allahut, për dashurinë ndaj Zotit, për adhurimin e Allahut si që janë emrat që të regojnë robrin dhe Allahut, në nështrim për uli, adhurim të Allahut i lartuar, si Abdullah dhe Abdurrahman. Për ndaj Muhamide sallallahu a.s. një hadith të sakt, ka thënë, habul esme i lallahi, Abdullah dhe Abdurrahman. Emrat më të dashët e këllahu i lartuar, janë emrat Abdullah dhe Abdurrahman. Abdullah dhe të thotë robi Allahut, adhuruesi Allahut, dhe se Abdurrahman dhe të thotë robi Rahmanit, ose adhuruesi, e Rahmanit. Allah dhe Rahman janë dy emra të bukur të Allahut subhanahu wa taala. Ktu mund të përfshijmë të gjithë emrat që të cilët tregojnë robërinë ndaj Zotit, tregojnë e shprehin adhurim ndaj Allahut të Lartëzuar si Abdur Rezak, Abdul Razzaq, Abdul Khaliq, Abdul Karim, Abdul Rahim e kështu me radhë. Emrat e pejgamberve janë emra të lartë, janë emra të bukur janë emrat të cilët e ndzisin njëriun që të ndjek udhën e pegamerve, të marë për shemblë njërzit matë lartë të cilët Allahu i lartuar i dërgojë drit dhe ozim për njërzin, i dërgojë mëshirë për njërzit. Prandaj Muhamede s.r. Allahu a.s. si që shënon Bukhariu në sahihun e ti, kër i lindi djali i, të cilët i vurë e emrën Ibrahim, Muhamede s.r. Allahu a.s. sa, Inni qatë vulli dëllie lejleta, Uh, wala dun gulam fa smaytuhu bismi abi ibrahim muhammed sallallahu aleihi wasallam tha kthe uh, nat allahul ertuar me ka gzuar me nje djal dhe uni kan ven ati emrin e babait tim ibrahimit alayhi salatu wassalam ky djal vdiq vdiq ja 6-17 muaj pas lindjes te ti muhammed sallallahu aleihi wasallam u gzuva me lindjen te ti por normalit që dhe u hithrua kërë vdicë. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, i vuri emin e babaj të ti Ibrahimi të Arisatë usam. Ibrahimi, babaj pejga merve. E, nga kjo hatë ditë në mësojmë se është e mirë, është e përqyëshme, që për thminë të zjedhin për shemë një nga emre të pejga merve. Ibrahim, Ishaq, Jakub, Idris, Isa, Musa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, pra emrën e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, të zjedhim një nga emrët e pejgamerve, se kur njëri u bartë një emrë pejgameri, kjo dhe të ashtuji, nësha Allahu ta'ala, që të marrë për shemblë pejgamerit, të jetës në udhën e tyre, të ndjej krenari që ju përket, rrugës për pegamerëve, një përket fesë pegamerëve, për fesë islame, mund të zjedhin për thminjën dhe emrat e sahabeve, emrat e shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, si emrat e katër khulefave të drejt, Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit dhe Aliut, por edhe emrat e sahabeve të tjerë, shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, si emrat e shokve të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam të tregojnë, atë brez të lartë, brez që edukoj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, shembul në lartë që dhënë ata punët e tyre, veprat e tyre, angazhimin e tyre për ymetin, i badetin e madhë që ata i kanë bëhe Allahumë subhanahu wa ta'ala, pra kërsh një nzites, që njëri u të ndjekë shembulin e shokëve të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në jetë. Edhe emrat e njerëzve të mirë, djetarve të shjuar, këto janë emrat që bën mirë prindit të zgjedh për fëmijën. Por lejohet çdo emër i mirë, i përshtatshëm, i kuptueshëm që nuk përmban kuptim të keq. Duhet bën kujdes nga disa kategori emrash. Për shembull ndalohen emrat të cilët përmbajnë robëri ndaj dikujt tjetër veç Allahut, tregojnë robëri ose shprehin robri e adhurim dhe i dikujtjetëve që Allahot, si përshemull, Abdul Kabe, a abdu e nëbi, robi Kabe, robi pejga mirit, a koma më, më kejtë, kërë përshemull, dikush e vej emrin fëmijes, robi filon të tyrbje, filon dërvishë, e këshumë më radhë, pra shdoj emë që si të regon, robri në i dikujtjetëve që Allahot të rërcuar, është indaluar. Emrat që përmbajnë kuptim të keq, kuptim të shëmtuar, emrat që shprehin poshtrim, egërsi, ulje. Ado këto emra duhet të evitohen. Ka emra për shembull që njerëzit i marrin nga gjuhët e tjera, ose nga popujt e lashtë, të cilët vetëm në tre vatona mund të duken emra të rinj, emra të kohës, por që vijnë nga gjuhë të tjera dhe në gjuhën në ato gjuhë kanë kuptim të keq ksoj emra duhet të evitohen nuk lejohet që muslimanët të vëjnë emra të tillë ka njerëz që ngjojnë emrat për shemb në profil më ngjojnë në për telenovela dhe thonë na pëlqeu filon emri ia ja vënë fmijës ndërkohë që ky emër mund të ketë kuptim të keq mund të ketë kuptim shëmtuar mundet që ky emër të tregoj adhurim ndaj dikujt tjetër veç Allahut ose mund diet një një për një emri një, një hynijet kohët pa vërtet që njëzët e besonin dhe adhronin krahasë Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtë nuk duhet vihen të vihen emrat të cilët të regojnë mëzbindjën dhe Allahut subhanahu wa ta'ala si për shemë asje për vajzat, për mendet një hadith të cilën shënën e budaudin e sonenin e ti, sa Abdullah ibn Umar i avun i emrin vajzës të ti, As ja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha i androi dhe ja vuri emrin Xhemile. Xhemili do thot e bukur. Ësë ndaluar që të vihen emrat e krerëve, të kufrit, të humbjes, devijimit, siç janë emrat e atyre të cilëve kanë sajuar ide të këqija që bien ndesh me besimin Allah, në Allahun, besimin ditë ngjykimit apo atyre të cilëve kanë sajuar ide të cilat nxisin shturi e lakurisi, degradim edhe pse njërëzit thonë se këta janë, do më thonë, njërëz me histori, kanë qenë parandorë për shemë, kanë qenë njërëz me famë, edhe pse thonë njërëzit kështu, përderi sa ata kanë qenë shtypes, kanë qenë tiran, kanë qenë jo musliman, kanë qenë qafira mi fjalë, përderi sa e, kanë prodhuar ide të cilat bien në dish me besimin në Allahun, besimin ditën e gjykimit, kanë nxitur rebelimin e njerëzve ndaj pejgamberëve, ndaj pejgamberëve të Zotit, kanë nxitur njerëzit që të devijojnë nga rruga e vërtetë, ose për shembull emra filozofësh, emra poetësh, emra të cilët njerëzit i quajnë shkencëtar, por që kanë prodhuar ide të cilat kanë përhapur kan për prodhuar ose kanë për hapur ide të cilat nxisin lakurisë, shturje, degradim, imoralitet dhe lidhje të paligjshme, eh, shkatërim të familjes, nidhe forafisnore të rregullave të cilat i përmban feja e Allahut subhanahu wa taala, emrat e këtyre njerëzve duhet të evitohen. Janë emra të ndaluar. Tregojnë imitim nga qafirëve, tregojnë ngjashmëri me qafirët gjë të cilën nuk duhet ta ketë muslimani të regojnë dopsi të këtë muslimoni, sepse ne kemi emrët e pejgamirve, kemi emrët e shokve të pejgamirve, al. s.a. kemi emrët e emrë që të regojnë në nështërim dhe Allahu dhe jo emrët e që të regojnë mos përfilje, në gjizhenës, këndër shtim dhe Allahu, subhanahu wa ta'ala, kemi emrët që kanë emrët kuptim të mirë, kuptim të bugur, kuptim të pranushëm, kështë që nuk imë pëse të vendosim në emrë kalpas emra të tillë kanë vao emër ke shafirat. Kjo nuk na intereson neve. Ne i përkasim i mjetit ton. Ne <clears throat> kemi rregullat tona dhe duhet që të respektojmë traditën tonë në këtë drejtim, po do të thon ç'është më e rëndësishmja të respektojmë rregullat i ka vënë sheriați. Nuk lejohet që të vendosen emra të tillë si sunduesi sundimtarve, gjykatës gjykatësve se e, një, një hadith, Muhamidi s.a.m. ka thëmë se emri mëj u rryr të këllahu i lërcuar është emri sunduësi i sundimtarve. Në klejot që të vendosën emrat e shëjtanve, emrat djajsh, si khinzëm, u elhan, e tjër, ose satanaj, satanist, djaj, e tjër emra, këto emrat duhet të evitohen. Edhe emrat e atyre cilve e... Mishrojnë sielje shejtani është, sielje të turpshme të ullët, djelzore, sataniste. Këto emra duhet e vitohen, që është emra këngtarësh, emra poetësh, emra artistësh. Këto janë emra të ullët dhe muslimani nuk lejo që të dvej emra të tilë. Gjithashtu duhet e vitohen dhe emra të qëtë për mbajnë lavdrimë. Njëru në Arabë shumë emrat Barra, Eflah, Jesar. Një grua që i Barra, Muhammed i Sardone, nëndryshua emrin, emrin dhe javurin emrin. Zeynab, Eflah, Jesar, këto e honë emra burrash, përshë të regonë në bëdhën shpëtim tarë, përshembol, emri shpëtim tarë. Emri shpëtim. Nuk duhet vendosët një emri tijlë, sepse të regonë lafdrim, të regonë e po kuşhu edhe për fermat për shemb emri Iman, Huda, Iman do të thotë besim, Huda udhzim, sepse tregojnë lavdrim dhe njeriu nuk duhet ta lavdrojë veten, nuk duhet që të vendosim emra të cilët e, shprehin vetpëlqim, shprehin burrje me vetveten. Ti vendosim emra të bukur, të mirë, të përshtatshëm dhe të thjeshtë. Gjithashtu nuk është, është, është ndalojnë që të vendosën emrat të cilët të regojnë kuptim të pa pëlqyshëm, si që është emri harbë përshem një honorabe, luft, hithti, e tjerë. Nuk është pëlqyshme që të vendosën emrat e me lajkeve, si emri Gjibril, me Kail, me Shail, përshem një thonë të sa vende, këte nga troje tona. Në lidhjim me femratë, Prefemerat vendosen emrat e grave të larta siç janë e do të thonë emri Asia, Maryam, Hajer, Nuna e Nuna e Ismailit alayhisalatu wassalam, Sara, Nuna ishaqut, e Isħaqut. Emrat e grave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, emrat e bijave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Emrat e grave besimtarët kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por lejohet çdo emër i mirë, i bukur, i kuptueshëm, por me kusht që të evitohen problemet të cilat i përmenda më lart. Nuk ka problem që të vendoset ndonjë emër me kuptim të mirë në gjuhën shqipe, me kuptim pranueshëm. Ëh, vënia e emrit është një drejt e drejtë e babait, e babait së fëmijës. Por babai shëllohet dhe me nënën kur vendos emrin në mënyrë që të zgjedhin emër sa më të mirë, sa më të bukur, sa më të përshtatshëm, një emër që ë do të thonë plotson ato kriteret të cilat i sjaruam si më lart. Një prej rregullave që kat bëjnë me fëmijën pas lindjes është edhe thëria e qurbanit. Qurbani për fëmijën thëret në ditën e 7 kur bani thejret si falenderim dhe Allahu subhanu të ardi në fëmijës dhe bënë që kakë që fëmijat shpëtoj nga pengmarja e sheitanit. Se si është kjo pengmarja e sheitanit, atë të di Allahu i lartësuar, por e, për të shpëtuar nga kjo pengmarje fëmijën, pritet kur bani për të e, siç kuptohet nga i hadithi Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, të qiren ka transmituar Hasen el Basri nga Samuratu ibn Gjundub, i qiri të regon se Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka than, kullu gulamin mërtahanun bi aqikatih, ju dhbahu anhu ju me sabi'hi, ju sema, ju matu anhu l-edha. Ka than Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, gjdo djal është peng i kurbanit që theret për ta yzbahuanhu joum asabi'in qurbani theret per allahun po me rastin e lindjes o fmijës qeshuqë thot muhamedi sallallahu aleyhi wasallam qurbani pritet ne ditën e 7 dhe po nuk te dit i vjet emri dhe gjithashtu i ruhet edhe koka fmijës ne këtë ditë ne ditën e 7 të ndalemi tek qurbani dhe rregullat që kanë të bëjnë me qurbanin Së pari, fjale Muhammedi sallallahu a.sallam Kullu ghulamin mërtahanun bi aqiqati Shdo fmi është Dë më thënë është I marë pengë Ose është pengë i kurbanit që theret ë, Një kuptim që ka përmedhë në këjim Allahum e shroftë është të se Fmija është pengë i kurbanit që theret Dë më thënë f, e, Fmija nuk mund të shpëtohet nga pengmare e shejtanit vetëse me prerën e kurbanit. Pra që të lirohet të fmija nga pengmare e shejtanit, duhet që të pritet kurbani për ta. E, kurbani pritet në ditën e shtatë, në që fëse fmija është djalë, pritet në dy kurbane, dy bakti, dy desh, ose dy dele, ose dy dhi, ose dy qep, është e mira që kurbanit të pletsojnë ato kriteret e kurbanit që pritet me rastin e didis o kurban baramit, të mas përmbajt ato të metat cilet janë përmendur në lidhje me kurbanin e fesis o kurban baramit, por nuk është dhe tyrë diçka e tilë atërë dy bagti për djalin dhe një bagti për thmijën. Në qofë se thmija është djal, pritën dy bagti, e në qofë se thmija është vajz, atërë pritet vetëm një bagti. Se këshu ka për ositur Muhammedi s.a. në disa hadithë të sakta. Një regull tjetër është edhe sunetimi. Sunetimi është një eveçant e umetit islamë, është një veçori e yol, dallojmë me këtë gjë nga populli dhe komunitetet e tjera. Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i ka thënë dikujt prej shokëve të tij, "Elqi an ke sha'r al-kufri wa ḫtatn." I tha hijë flokët. Ëh, i çike pas në kohën e kohën para se të pranojë Islamin dhe më sa duhet kishin një model apo një mënyrë caktuar të mbajtjes flokëve dhe pegamej sëllështëm ordroj që ti hishte flokët, dhe gjithashtu të bëhe sunet. Pegamej sëllëllahi sëllëm i e dha urdhë që të bëhe sunet, dhe urdhë i të regonë për oblikim, kështu që është dhe dyrë që djali të bëhat sunet. Për kohën e sunetimit, në fakt nuk ka ndër një kohë të caktuar, mund bëhat në ditë e partë, lindjes do dhe më dhenë në ditë e shtatë ose më pasë, por lejohet që të shtyhet sunetimi i fëmijës dhe të bëhet për sa kohë që të bëhet më pas, por me kusht që të mos arrijë deri deri në moshën e pjekurisë. Duhet që fëmia të bëhet sunet para se të arrij moshën e pjekurisë. Të bëhet i vogël është më mirë sepse ka më lehtë, dhimbjen e ka më të vogël. Por gjithsesi nuk duhet lën pa u bë sunet dhe nuk duhet që të lihet fëmia derisa të arrijë moshën e pjekuris pa u bën sunet. Ruaja e kokës është një rregull tjetër. ë në ditën e 7 fëmijës i rruhet edhe koka, qoftë maskull apo femër. I rruhet koka në ditën e 7 lindjes, kuptohet, dhe flokët peshohen dhe aq sa del pesa e flokëve jepet serm, jepet argjend. Por serma, domthonë me ç'është më e dobishme për të varfrit që t'jepet në vlerë lekë, në vlerë euro ose dollar, atyre vlerësohet serma dhe jepet në lek. E sëpse kjo është me e favorshme për të varfrit. Atëhere, rruhet koka e thëmijës në ditën e shtatë, merën flokët, peshohen, dhe a isa gram të dalin flokët, logoritet e njëta mas, e njëta pesh argentin, në vler leku ose euroje, dhe jepet për të varfrit. Kjo gjopë bëhet në ditën e shtatë, si kur që jesë si jarrua, ka edhe dobi shëndetësore kjo gjë sepse floku del më i fortë, floku i fëmijës bëhet më i fortë dhe gjithashtu kjo ndihmon në hapjen e poreve të lëkurës, gjë e cila është e nevojshme për fëmijën, qoftë edhe në këtë mosh. Preardhja e fëmijës. Një drejtë e fëmijës është që të njihet atësia e tij, të njihet dhe mëmësia e tij. Kështu që e fëmia do të do të njëhet çiftit që e ka lindur dhe nuk lejohet që ti mohohet kjo lidhje. e përderisa fëmia ka lindur e ka do të thonë ka lindur e ka lindur një grua e cila është në kurorë martese, atëherë duhet që ti njëhet lidhje atësis me të atën e tij me bashortin e kësa e gruaje dhe nuk lejohet që të mohohet diçka e tilë, por normalisë që ka detaje, ka regullat cilat nuk është vendi që të isjarojmë këtu më shumë, do më dhe në rastin kur mohohet diçka e tilë dhe rastet kur nuk lejohet që të mohohet, por parimisht themis e thmiis duhet që ti njëhet lidhja e atësis dhe kjo është një e drejt e ti, pra lidhja e birëris dhe lidhja e atësis është e drejt e thmijes, tuk e jo që të më hohet, dhe këtu është rasti që të dënojmë dhe lidet e palishme seksuale, sepse ato bohen shkak që të lindi e thmi të cilve nuk u njihet atësia, dhe kjo shkakton probleme, që regullimet më dha në shoqëri, edhe kjo thmi nërmale që nuk ndihet, edhe pse në shoqërija duhet kuideset për të, nëna duhet kuideset për të, se nuk është fajk i thmijes, çi kanë zgurdën mardhën nga marrdhënet palishme edhe që nuk e njeh secilin ka bab ë pra nuk është faji i këtij fëmijë, kështu që shoqëria do të kujdeset për të, nëna do të kujdeset për të. Por ama marrdhënet e palishme kanë edhe pasojë të tjera dhe normale që fëmia nuk do të ndihet mirë kur nuk i njeh secilin ka bab, kur nuk e di se me me kë ka lidhje në atë sis. Dhe kjo është një prej arsyeve se ka edhe shkaqe të tjera, por kjo është një prej shkaqeve pse feja islame ka ndaluar lidhjet e paligjshme seksuale, qoftë mos vinjerë të cilëve nuk u njehet jacia. Normalisht lidhjet e paligjshme seksuale sjellin shumë probleme, shumë shrregullime, sjellin shkatërrim të madh, shkatërrojn familjet, lidh frafisnore, shoqërinë këtu me radhë, sjellin dënim në këtë botë, dënim në jetën e varë, dënim në ditën e gjykimit, por meqense po flasim për të drejtat e fëmijës, për çfarë rregullave që kanë të bëjnë me fëmijën dhe folëm për ruajtjen e praniës së fëmijës, lidhjen e atësisë së fëmijës, ishte më rëndësi që ta ceknim edhe këtë çështje. Do të ndalem këtu, do të shkëputemi për disa momente, do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni Inshallah Utaha dhe do të vijojmë me disa rregulla apo të drejta të tjera të fëmijës në cilat kanë bëjnë me periodën pas lindjes. Alhamdulillah, rëmbila alemin. Alhamdulillah, ussalat, ussalam, ala rasulli lahe mabarën, të dashov dhejzri, jemi këthyre në pjesën e dytë të këti emisioni, dhe do të vazhdojmë me të satë të drejtat të tjera të fëmijes. Fëmija ka dhe të drejta financiare. Një drejt e fëmijës është trashgimija. Fëmija ka pjesë në trashgimi, edhepse është i vogël, edhepse regullat e rëndomë ta gjahilijes, me fjallë e fjale, privojnë fëmijën, shoftë djala po vajz nga trashgimija, me që nësë është i dobët, pora mo Islami jebë drejtën fëmijës. Si pas të regullat e trashgimijës, do t'i jepet pjesë fëmijës edhe vajzës. Dhe nuk lejohet që të privohet fëmija nga të rëshgjimija, në që ofë se i takon ati të rëshgjimi. Shpenzijin për fëmijen, për indrit e ka ndetyr, babaj e ka ndetyr të shpenzojnë për fëmijen. E, kur fëmija është mashkullë, e ka ndetyr që shpenzojnë për të deri, sa të bëhat e afë për të mbajtë vetë për, për të fitu vetë. Dhejse të arrimu është në pjekuris, për më të jafë për punë dhe të punojnë vetë të fitojnë. Dhe sa për vajzën, prindje ka dëtyr të shpenzojnë dhejë sa të martohet. Mas martesës, për vajzën kuptohet që shpenzojnë bashorti i saj. Një qëshje tjetër është edhe gjithënja. Rekomandohet gjithënja e natyrshme, sepse ka dobi, ka dobi shëndetësore, dobi psikike, ka dhe të mjera dhe dobi edukative. Qumështi i nënës, qumështi i natyrshëm, është me i për shtachem për fëmijen, është me i shëndechem, është me i pastor, është me i dobi shëm për shnetin e ti, lufton së mundje, e kështë shumë rallë. Por gjithënje e natyrshme e shë dobishme dhe për nanën. Jo vëtën për thëminjën, po edhe për nanën. Kas mundje të cilat e vitohen se kjo shë i procesi natyrshme dhe në që ose blokot kjo i procesi natyrshme në nës mund t'i kryohen komplikacione shëndetsore në trup në shëndet. Ka dhe dobi psikike. Një ndjenjë e në ndjenja amësisë është, është një ndjenjë që femra ka nevojta kultivoj. ë ta ushëj këtë ndjenjë, ta zhvilloj këtë ndjenjë dhe duke i dhën qumësht, nëna duke qumësht femijes, në më mësis, i dhën qumësht fëmijës kultivon ndjenjën e mëmësisë. Një ndjeje shumë e dobishme, shumë e nevojshme. Përveç kësaj, ë gjidhënia e bën fëmijën të ndihet i sigurt, të jep një farë stabiliteti psikik fëmijës. Gjithënia e natyrshme është edhe një, një mënyrë për mjekimin e trembjes. Nëse fëmia po shehu trembet, një mënyrë për mjekimin e këtij problemi, për trajtimin e këtij problemi është gjithënia e natyrshme, sepse i jep qetësi fëmijës. Ë gjithënia e natyrshme bën që fëmia Të familiarizohet, të rritet me dashuri, me dëmshuri e kështu me radhë. Prandaj këshillohen nënat, të cilat i, i ushqejnë fëmijët në mënyrë artificiale, i japin qumësht artificial dhe jo, do të thonë, nuk bëjnë gjëdhënjet natyrshme, që ta vendosin fëmijën në gjoks dhe ta shtërgojnë fëmijin me, me dhemë shuri gjatë momenteve të dhënjës e qumshtit qumshtit do më thënë jetë natyrshme e, sepse femre ka nevoj që të kultivoj djejët e mëmbësis dhe në këtë mënyrë a e do të kultivojt një qëka tjelë kjo mënyrë gjithënje gjithënje natyrshme emëson fëmijin me durim durim e fëmijin e mëson që në veçli që në periudën gjithënjes, dhe kjo është i dobi tjetë dhe kjo është i dobi edukative. Në natë që ujapin qumështë fëmive, nuk duhet harojnë dhe faktin se përveç dhe mëshuris në cilin ato u shenë fëmijen, në djejët e mëmësis të cilat kultivojmë në një mënyrë të tjil, ato nuk duhet harojnë faktin se porrisin një fëmi i cili pritit që tjetë adhruosi Allahut, i përullën dhe i Zotit, nëshkruar nga Allahu si zbatuës i urdhrave dhe rrugës së të dërguarve të Allahut. ë Kështu që në këto momente duhet të siejë në fakt se këtë punë e bëjmë për hir të Allahut duke kërkuar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Amr ibn al-As këshillon një ë këshillon gruan e grua tij e cila jepte çumësh fëmijës dhe i thoshte të mos i japësh çumësh fëmijës ashtu sikurse kafsha që jep shumë është vogël të saj e cila ka thjeshtat aspektin e dëmçurisë të mëshirës, pra jo vetëm kaq thot, por të sjellësh vëmendje e fakti që këtë punë po e bën për hir të Allahut duke kërkuar kënaqësinë e Allahut të lartësuar me shpresë se do të rrisësh një fëmijë i cili do ta adhurojë një Zot, do të besojë një Zot dhe do ta adhuroj vetëm një Zot të vetëm. Për kujdesja për fëmijën, mund ndodhë që çifti të ndahet por fëmia ka të drejtën e tij, do nuk duhet lihet pas dorë e drejta e fëmijës. Duke qenë se ë ndarja e fëmijës nga nëna shkakton probleme shrregullive tek fëmia, ë Sherjati ka thënë të drejt nënës që të kujdeset për fëmijën. ë Nëse qoftë nëna, nëse në qoftë fëmia është djali, nëna do të kujtisë për të denu moshën 7 vjeqare, pas taj do të lihet fëmija të zjedhë, të shkoj ose me babin ose me nënën, e në qofë se fëmija është femër, atëherë do të mbetit me nënën dhejri sa femërat martohet. Sepse nevoja e femërës për nënën, që ta pësoj me turpë, me nderë, me regula, ti pësoj regullat e pasërtisë, të gatimit, të këshumë e radhë, të regullimit, Për gjitha këto gjëra femra kanë nevojë derisa të martohet, kështu që do të vazhdojë të qëndrojë me nënën. Por jashtëm bën rasti kur nëna nuk është muslimane, kur është shthurë, prishurë, imorale, Allah, e shturur, e prishur i morale, është e pabindur ndaj Allahut, nuk respekton rregullat e fesë, por përjashtim rasti kur nëna martohet. Qoftë nëna martohet, atëherë në fëmia le shoh se kërkon diçka të till, baba i kalon babait do vëre friera që rrotik babai i tij. Ë drejtësia mes fëmijëve. Ë ka detyr prindet që të majë drejtësi mes fëmijëve. Nuk lejohet që të favorizohet një fëmijë qarshi të tjerëve. Ka gjëra në të cilat nuk kanë dorë prindet, siç është dashuria për shembull, por a më bën mirë prindut që të mos t'i japin të kuptohet tek fëmijët se njëri fëmijë do më shumë se tjetrin. Pra, përpiqet që të mos japin, t t i japet kuptohet diçka të tillë, diçka e tillë edhe pse E ndjeja të zemrës, për indje nuk i kontrolën do të dhe mund të ado një thmi më shumë se sa një tjetër, nuk, nuk ka problem këtu. Por, duhet mahat drejtësi në dërmjet thmive për shemull në shpenzim. Shpenzimi me thmive të bëhat në mënyrë të barabartë. Por bën preashtim rasti kur njëri për thmive ka një nevoj që nuk e ka një tjetër, për shemull njëri për thmive ka nevoj për operacion, kuptohet që prindi këtu dhe shpenzoj për atë që ka nevoj për operacion dhe ka për bën shpenzim që nuk e bën për atjetën që nuk ka nevoj për e, operacion. Një dhe në shtu mërët për asurisht e të fakti që prindi dhe shpenzoj për thmije që si pas nevojave, për shemull thmije që është në sh ka nevoj për shpendzime që si ka fëmija që e ka mbarua shkollën për shemën ose fëmija që ka nevoj të martohet ka nevoj për shpendzime që nuk e ka fëmija e cili është martuar. Edhe këtë gjera mërën parasysh, pra kur fëmija ka nevoj shpendzohet për të ndërko që pra nëse një fëmija ka nevoj dhe tjetë nuk ka nevoj shpendzohet për të cilin ka nevoj pas të e kur vjenë tjetëri që ka nevojnë, do të shpenzojnë përstëri për të pridrët. E rëtsishme duhet që truhet drejtsia, truhet barazia, dhe të mos favorizohet një fmi dhe të privohet tjetëri. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vosallam në ka porositur në hadis që të majhëm drejtsi me sëmijve, dhe më dhe të cilën me drejtsi dhe të të, të trajtojmë në mënyrët barabartë fmi dhe të ka thënë, Ela fesu, ka thënë, në të trajtojmë në mënyrët barabartë fmi dhe të të trajtojmë në mëny Fëmijet, një shoki Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam do shte me i donë dhurat një fëmijet të ti në oman i blime shirit me i donë një dhurat ndërko në, që s'kishtë e donë një dhurat të njashme me këtan për fëmijet të tjerë dhe shkon e kërkon nga Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam që i dëshmon të për këtë dhurat e nga me i sallallahu aleyhi vësallam i thot avak edhe një që ka të tjil edhe fëmijet të tjerë jo th Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi ve selle bi thot, voz kërko për beje, për beje të dëshmoj për diçka të rrebe, për diçka jo sak, të saktë, diçka jo të papran, diçka të papranueshme. Ka thënë fele tu shahidni ala zurin. Ëh, këtu do ta mbyllim këtë emision. Juhullahu subhanahu wa taala çeti vetë dobishme këtu që djuam. Walhamdulillahi rabbil alamin a mm -hmm.